Gebruikte kaart, kaart, kaart, kaart. Ik in. in.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 Eccoci per uh, la megafonix musica uh, sentita uh, e vista dal cielo, uh, si ascolta le, le voci di donne che lottano, si ascolta le notizie uh, del... Come dire, eh, le notizie di quest'estate su quale mi sono fermate eh, proprio sono abbastanza drammatiche. Sono drammatiche e, e nel senso del stesso tempo eh, c'è anche molta speranza perché comunque si vede ancora che dappertutto le donne e la gente, eh, alcuni, eh, si muove per fare come, cambiare questo mondo. Inizierò un po' allora che, che, che non ha cambiato, non ha cambiato, eh, si continua l'Europa dei ricchi, dei maschi, dei estremisti religiosi, eh, si continua eh, la violenza contro le donne, si continua la violenza contro eh, le eh, popolazioni le più poveri, si continua di mettere i poveri contro i poveri, di mettere le donne contro le donne, di continua a uh, dividerci, ma noi uh, resistiamo e noi continuiamo. Volevo iniziare questa Mega Phoenix di oggi con una notizia dal 18 giugno, una giovane cantante del Pakistan uscita a 23 anni, Ghazala Javed. Ghazala Javed eh, è conosciuta per i suoi testi critici, e conosciuta soprattutto perché è una delle poche eh, donne che osano, osano, hanno ha ah, osato eh, girare in Pakistan senza il velo. Ascoltiamo la eh, uccisa il 18 giugno 2012 per la sua contestazione del regime, per la sua eh, voglia e eh, affermazione di vivere libera. <totipo> TV Gelderland 2021. the Integralismi religiosi ne parliamo ancora, ne parliamo ancora prima da questa parte del mondo tra Iran e Patis pa Pakistan. Per, per esempio, parlare di questa giovane ragazza di 11 anni che è stata incarcerata perché aveva eh, eh, bruciato il Coran. Una storia che eh, non è sen senza ricordare che eh, in prigione eh, c'è ancora ancora una donna cristiana che è, condannata a, scusate, che è condannata a morte, una donna cristiana in Pakistan che è condannata a morte per avere eh, bevuto nella fonte di una fonte eh, riservata ai musulmani eh, rendendo questa quest acqua impura. Mm, queste... queste uh, paese sotto, sotto regime islamici, uh, si fanno sempre parlare di loro sulle cose delle donne. Um, parliamo del Yemen, quando uh, qualche anno fa una ragazzina di 9 uh, anni, eh, Dopo eh, avere, eh, aver stata ehm, eh, sposata di forza con eh, un uomo di eh, 20 anni di più, eh, è riuscita ed è diventata anche un simbolo di resistenza femminista, è riuscita a, a, a avere il divorzio contro, eh, eh, contro soldi dato alla famiglia, al tipo che comunque eh, doveva rinunciare a avere questa ragazza come sposa. Eh, di, su tutto questo, qui come lì, e poi arriveremo a qui, eh, le donne lottano contro, contro i codici, contro la famiglia, contro eh, questi regimi che eh, um, stanno a chiudere le donne dentro casa, dentro delle strutture eh, patriarcali come matrimonio, uh, come uh, legge che in cui le leggi non lo danno nessun diritto o pochi, uh, una, come si diceva nell'apertura, un fatto che non va, uh, va migliorando. E per questo vi ripropongo questa bella canzone del collettivo 20 anni Baccarat, Que a is want heel mooi het niet dat de mensen de het niet zo is om de mensen die de die Sur les ficelles, on a ses gazelles, mineur, ma soeur, alors on te rappelle. Écoutez la chanson, elle ne changera pas d'air. Et qu'on se le dise, cette loi est à défaire. À ne plus jamais faire. À ne plus jamais faire. Et qu'on se le dise, cette loi est à défaire. À ne plus jamais faire. che stiamo parlando di integralismo religiosi passiamo un po' sui due fatti che mi hanno molto toccato questa quest estate, il primo è il fatto che dopo po' che un giornale francese uh, ha avuto l'idea di uh, mandare uh, in uh, pagine qualche caricatura del profeta, si è svolto uh, in tutte le parti del mondo delle uh, manifestazioni e arriva uh, appunto in Francia questa discussione di uh, dove si deve fermare la libertà di espressione davanti alla uh, uh, repressione degli integralisti religiosi non era la prima volta che questo giornale seguendo uh, alcuni altri giornali del nord dell'Europa aveva uh, continuato a uh, diciamo eh, prendere il suo diritto all'espressione e alla sua espressione critica del mondo religioso. E qualche un anno fa si è ritrovato con eh, bombe e altri eh, atti molto violenti contro di loro. Eh, ricordiamo che questa Questa cosa aveva iniziato con uh, la uh, mese a uh, uh, morte uh, di uh, uh, Salman Rushdie qualche anno fa e si continua tranquillamente o non tranquillamente ma comunque con più forza uh, per esempio in Francia con uh, questi uh, attacchi contro uh, Charlie Hebdo. Uh, altro attacco per noi, secondo me, molto uh, grave. Una uh, femminista, Caroline Furesta, molto conosciuta per uh, sia le sue lotte antifasciste, sia aver messo alla luce i le, uh, legami tra uh, i fascisti, le estreme destre e la religione, uh, cattolici il cattolicesimo per esempio ma anche uh, mettendo anche tutti i legami che uh, fanno che le religioni come eh, la chiesa ortodossa eh, l'islam la le gli ah, ebrai uh, integralisti o oh, i cattolici uh, hanno dei legami forti per rinforzarsi questa Caroline Forest venendo alla festa dell'umanità uh, per uh, continuare sui discorsi sempre gli uh, stessi da anni e da anni femminista uh, che eh, mette comunque in evidenza che tutte queste pratiche sia dall'estrema destra che della eh, religione estremista eh, va contro le donne e quella è stata fermata, fermata da gruppi eh, antirassisti e si pone adesso dunque questa domanda eh, se eh, i movimenti antirassisti si permettono di chiudere la bocca a una femminista conosciuta per le sue lotte in quale mondo eh, arriviamo in quale mondo eh, si può continuare a lottare quando eh, le repressioni si fanno eh, quasi quasi all'interno dei nostri movimenti e ne pensiamo che ne vogliamo comunque levare il diritto eh, di eh, criticare a un giornale o a un giornalista eh, al nome di eh, protezione di eh, una certa eh, apertura verso eh, le regioni non si può. Il uh, 17 agosto, sulla stessa onda, le Pussy Riot, loro conosciute da mesi adesso per le loro azioni di visibilità contro la chiesa uh, ortodossa e soprattutto denunciando i legami economici di potere che c'è tra il regime politico e La chiesa ortodossa, alcune di loro uh, sono incarcerate per qualche, uh, qualche anni. Uh, ho letto, e questo non... <ride> l'avevo letto, ma l'ho letto al volo, che alcune si sono anche uh, sfuggite. Uh, riprenderò il, il discorso sui Pussy Riot, e su questa cosa là che non ho letto veramente a fondo, uh, arrabbiata come ero della vicenda contro di loro e con piacere vi rimando la loro performance sulla sulla il muso sulla piazza rossa scrivo inizia passa Стану возражать за нашу свободу хлыстом карать. Святая Мадонна научит нас граться, вебиниться вон долера, пожалуйста, демонстрацию. Курс в России терроризма протеста. Пусть в России. Путин достал. Пусть в России. Мы существуем. Та культура мужской истерии. Всеки вас пожирает вас. Расланная религия шаткого величия пациентам предлагает принять конформность. Бежим, идёт, ты Пришло время подрывного столкновения. Стая сук соксистского режима просит прощения клина. России! Харизма, протеста! Goedemorgen, vriendinnen en jongeren. in de kouderij. in de kouderij. Ik was er ci fa urlare, e, per esempio, una um, cosa particolarmente uh, sconvoltante si dice così, mi sa, è e, uh, la continuità senza problema della, della politica del, del signore Sarkozy con il nuovo governo francese non è che ci aspettavamo tantissimi cambiamenti ma su alcune cose avremmo potuto pensare che alcune cose uh, potrebbe uh, succedere in un altro modo Inve invece possiamo uh, e io sto parlando delle uh, Repressione contro i Rom di quest'estate uh, si inizia e si continua si inizia e si continua um, Ah, avevo dimenticato a proposito delle, della Chiesa che la Chiesa Cattolica aveva fatto per il 15 agosto un bel appello generale eh, di una preghiera a leggere per eh, riconsolidare la famiglia del padre Ra eh, un bel discorso omofobico eh, davanti a delle, diciamo, delle richieste di matrimonio gay e lesbico e Dunque io parlavo dunque del... del Della la repressione contro i Rom e delle espulsioni a ripetizione. Il 9 agosto centinaia di Rom sono stati espulsati in Romania senza preavviso. Due campi uh, vicino a Lille e altri campi a Lyon. Il 27 agosto 70 persone a Evry, vicino a Parigi, uh, sono state espulse. El, uh, qui c'erano anche 50 uh, anni cinquanta, 47 minori uh, e poi il 28 agosto ancora una centinaia di, di persone sono state arrestate perché non si può dire in un altro modo quando si uh, va a trovare la gente dove abita si prende e si mette un'altra parte senza chiedere niente, senza proporre niente uh, e ieri a Marseille uno sgombero ancora di 40 persone nel nord della città. Le reazioni sono uh, molto timide, sia della comunità europea, anche se eh, alcune associazioni gridano fortemente uh, e giustamente. Uh, Contro queste pratiche, pratiche eh, sempre eh, molto violente, eh, la Francia co è come l'Italia, il paese che eh, si eh, orgoglia, perché si orgogliano, di avere le pratiche le più eh, dure verso eh, le eh, persone della Romania e della Bulgaria e mh, ci conta quasi quasi. Eh, mille persone espulse quest'anno, quest'estate, uh, per uh, uh, espulse del, della Francia. L'Italia fa la stessa cosa, uh, su questa cosa lo sappiamo perché sentiamo molte uh, volte la trasmissione Roma a Roma. La, um, La situazione sta uh, um, peggiorando. Uh, si trova uh, alcuni fatti uh, che uh, danno brividi quando gli abitanti di una zona periferia va uh, verso uh, i campi Rom con bidoni di benzina e quando comunque sono loro che sono uh, ascoltati e non tutte le associazioni che uh, chiedono e, uh, che i soldi, perché uh, si parla lì di scelta... 100 milioni di euro quest'estate solo per uh, espulgere, espulsere uh, la gente fuori, quando questi 100 uh, milioni di euro potrebbero uh, essere messi con uh, servizi sociali, co perché comunque si tratta di 15.000 a 20.000 persone in Francia che significa niente niente e poche perché persone che eh, sempre sotto, uh, sono sempre il bersaglio dell'odio generale e da per quale eh, la repressione passa uh, sotto silenzio Le per uh, loro e per uh, goderci le uh, canzoni e goderci uh, la cultura rom vi mando Luliana Butler uh, e si chiama AIDS Rome Same. <musique> Cima canadica eromomere. mere, hey, Caleacacima canadica eromere. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ah, Hey, Romale, it's in Bachari. Šugare chumida čumi tu, Hey, godlisi, <Sings> godlavo šta si ba? Šugare jak čumi tu, oh, oh, godlisi, ah, ah, čuj lisi, oh, oh, godlisi, ah, ah, čuj lisi. Se roma bahtali, se roma di lali, hej, romare, ne se Bahtali. Oh, oh, oh, Burli oh, oh, Shurrisen. Oh, oh, oh, oh, They don't matter, they send male, to me. Riparte cavera vergas ma no, ma invece, come mi piace tanto e spero anche a voi, volevo riproporre, visto che abbiamo un po' di tempo, uh, un'altra che si chiama Dance Sever, uh, una piccola, un po' più corta, ma che ci fa piacere di ascoltare. Si parla ancora di Repressione quando si parla di due musicisti del gruppo Yurum. Torturate della polizia e si trova nel, un articolo nel sito di uh, contropiano.org, Turchia. Siamo in Turchia e siamo la domenica 20 settembre 2012. Alcuni giorni fa la polizia ha arrestato e torturato due mediciste del gruppo uh, Yorum, nota band della sinistra radicale turca. Un episodio che svelerebbe la brutalità dell'espressione di Ankara contro minorenza e opposizione politiche. Due musiciste del gruppo Yorum, storica formazione folk di sinistra della Turchia, sono state arrestate e torturate dalle forze di sicurezza di Ankara che da tempo perseguitano i componenti della band. Molto attiva a fianco dei movimenti che contestano il regime nazionalista e islamico ci ritroviamo, di Erdogan. Il loro avvocato ha riferito che la violinista Selma Altin e la cantante S.G. Dilan Balci sono state arrestate venerdì 14 a Istanbul insieme a altre 25 persone. E che stavano manifestando nei pressi dell'Istituto Forense per reclamare la restituzione del corpo di un giovane che l'11 settembre si era fatto esplodere davanti a una stazione di polizia nel quartiere di Gazi, uccendo un agente. L'attentato è stato rivendicato dal fronte rivoluzionario per la liberazione del popolo che anche Stati Uniti e l'Unione Europea considerano un gruppo terrorista. Le due donne sono state torturate fin dal momento del loro arresto, ha detto l'agenzia francese, uh, gli agenti dell'antiterrorismo uh, di Istanbul hanno consapevolmente rotto il timpano di un orecchio della cantante del gruppo e rompere il timpano ro dell'orecchio di una cantante non è poco, e rotto il braccio della violinista. Le due donne sono state ripetutamente percorse e le lesioni sono state procurate uh, loro intenzionalmente e ha dovuto, uh, questo è stato uh, ri riconosciuto. Comunque sì, eh, per uh, capire, non per capire meglio, ma per uh, conoscere meglio questo gruppo ascoltiamole. ancora una superposizione <ride> scusatemi ma è vero che eh, si riprende si riprende si riprende con calma la no sembra di no eh, avevo tenuto per la fine di questa trasmissione eh, un imno, un un inno di donne un inno di donne eh, con una storia una storia una storia forte, una storia di lotta di, di donne eh, che mi ha, diciamo che ha condiviso con me una una femminista dell'Iran che uh, ho incontrato e mi proponeva, dunque, per questa prima trasmissione eh, di mandare eh, l'inno uh, delle donne e de delle femministe. Siamo uh, in 2005, Comani ha finito, uh, ci sono tante, tante uh, NOEG e c'è un po' meno di repressione che uh, sotto Comeni. A questo momento c'è proprio una... Diciamo che la gente si uh, uh, rilassa un po' di più e eh, ci sono 5.000 organizzazioni non governate non governamentale, in cui molte donne sono, eh, che uh, svolgono delle attività uh, ecologista, umanitaria, dell'aiuto ai bambini, dell'aiuto ai poveri. E a un certo momento le donne di queste uh, associazioni, organizzazioni, uh, si mettono insieme per uh, creare il loro proprio movimento. Un movimento... Uh, uh, che uh, nel 2007 quando uh, le femministe dunque questo movimento scendono in piazza uh, riceve una grossa repressione della polizia e 300 donne sono uh, picchiate eh, e arrestate uh, tra l'altra uh, la poetessa Simine Bartoli di 90 Anni, anche lei è arrestata. Questa cosa, da questa cosa um, uh, esplode uh, un movimento di, mov di, di, di donne uh, ancora più forte che uh, uh, vanno in piazza, uh, contestano l'arresto la, la, di tutte queste donne e a quel momento uh, creano questo inno. Le parole de dell'inno sono. Ah bah, completamente uh, condividibile, completamente. Uh Um, quelle, della, quelle, quelle de, della lotta della donna si dice voi donne siete la presenza della vita il tempo della schiavitù è finito un altro mondo è possibile sono le nostre lotte che lo costruiranno questa voce è la voce della libertà questo grido l'irruzione della nostra coscienza l'emancipazione delle donne è possibile e questo movimento lo creerà Questo himno questa, quest non è né nel futuro né nel passato, è un himno attuale, è un himno che si canta, è un himno di, no, di lotta che volevo condividere con voi. Ehi, la rei, il futuro è bendeghi, le parole di Samone Bandeghi, Samone Vigia di Monchianar. Daar mo de In de tot dit. E questa voce è la voce della libertà, questo grido, l'illusione della nostra coscienza. E su queste parole, in cui come in arte di ci riconosciamo molto, si termina eh, megafonix di oggi. <totipositive> Je moeder is niet in Je een beetje Je bent een beetje te Je bent een beetje te su Je bent een beetje te lang. Je bent een trasmissione musicale e geopoliticale <susurra> Me fia, tout unir pour le même Me tout unir pour le